Розділ п'ятий Присухлі до вуличок на одне-два віконця з плескатими глиняними покрівлями запорошені пилом мазанки. На їхніх покрівлях, на вироділих ряденцях, покраєні на скибки в'ялились дині. Сонні зглинені ящерки зранку до вечора вигрівалися між тими динячими скибками і самі вже динями пахли. Глиняні криниці, а в них невідомо, що й голубіла, коли вода, глиняні, озлежали жмутиках злинялої шерсті, пустельні, покривулені вулички, вони, як і мазанки, не знали, навіщо вони і для чого. Неприпнуті, неприв'язані кози, віслючки та собаки тинялись Очаковом, скільки хотіли, куди хотіли і де заманеться. Їхні облізлі, охлялі боки, світили ребрами скрізь. Неприкаяні й байдужі кози, віслючки і собаки Доцвітали в фортеці, ніби самі, ніби самі її збудували Хвостик за хвостиком вони пленталися одне за одним Жували прокусані осами динячі шкірки Задивлялись на самітні акації А їх навесь очаків росло штук дванадцять на більше Та хоч би до кози, віслючки і собаки Нипали та блукали Кругом наштовхувалися вони на гармати й прапори. Зелені, жовтою скипкою місяця, прапори тоскно звисали з усього. З ящеркових рудих покрівель, з фортечних глиняних башт, під якими глибоко внизу жевріло Чорне море. А з другого боку темно дивилося гирлу Дніпра. Здавалося, коли треба, по морю по Дніпру стріляли на баштах з гармат ті ж самі кози, вісляшки та собаки. Так само вони фарбували, а потім шили та розвішували гуртом прапори. Бо як, на перший погляд, в Очакові, окрім козячого мекання, віслюкового алалакання і сопачого скімлення, нікого й не було. Гармати й прапори чорніли та зеленіли і на другому боці Очакова. З півночі, звідки до нього підходив степ. Він залягав під Очаково мовчки, і понад ним, як білі воли, повільно ступали літні останні хмари. Та ось повітря над степом напружилося, зробилося прозоро-скляним, і по нім, наче хтось раз відразу, зачав позеленькувати залізною паличкою. Пересохла земля, як до краю напнутана на бубині шкіра, взялася таємною чудодніти, ніби ось-ось мала тріснути, Здалеку понад степом зірвався вітер і поніс на Очаків сухі заячі бубки та пташини пір'я. Пересушені бубки затарабанили по червоних турецьких фесках Очаківського гарнізону. Його вивів за стіни фортеці її комендант Двобунчужний Паша Нозет Огли. Сипахи, притримуючи піддиблені вітром фески, позиркували на свого сираскира. Він виставив її зустрічати з походу Кримського орду і хана заскоро, І тепер вони мусили мотати головами, ухилятися від летаючих зайчих кім'яхів Сердився на себе і Нозетогли Бо вітер, жиночий зі степу пташини Мотлох, понатикав йому вуса пір'я І тепер його вуса ворушилися над губами, як сірі перепели Нозетогли дивувався Ще, здавалося, вчора хан Газігірей з Криму через очаків пішов на Дунай, а вже сьогодні скаче назад. Щось, видно, з ордою в поході трапилось. Хана Газігірея Нозетогли Ревно любив. Написані молодою хановою рукою вірші, затогли шепотів навіть у вісні. Так вони вливалися в душу. Газігіреєві газелі та касиди танули на устах як шербет – і, прочитавши їх один лише раз, вже хотілося любити і воювати. Одне паша не міг зрозуміти, як великий татарський поет, хан з Газі Гірей, що й спав на коні, не витягав із стремена ноги, міг писати такі божественні вірші. З війни у війну, то, помагаючи султанові гнути Персію, то, як тепер Габсбургів на Дунає, а той кидаючись у набіги з ордою сам, не вілізаючи з Молдови, Польщі, а особливо з України. А в пожеж і крові, звідкиля в бралася тиха молитва, щоб з кінчика очеретяної тростинки, заточеної ятаганом, у відцвітах кізякового вогнища лягати на папір золотими словами любові. Це до Нозетогли ніяк не доходило, і він знав, що воно ніколи до нього і не дійде». І Паша давно перестав тим перейматися, бо щоразу від ніжної думки про те, що поезія Газі Герея повторює увесь правовірний світ, у його немолодій голові зачинало п'янко шуміти, як після випитого «Це берка просяної бузи». З вітру, зі степу, з тремтливої биндочки, де небо і степ між собою стулялися, повільно з'явилися, почали напливати крислаті волячі роги. Нерівними сизими хвилями вони розтяглися і розляглися по небозводу. Чорними бліжками з боків тієї волової в череди зацяпотіли на конях татари. Повітря натягнулося і забриніло до луску. Земля задудніла дужче. Подущавий вітер поніс не лише кім'яхи та пір'їни, а й зажбурляв жбурляв зковили бурими паліччям невідомо чи їх кісток. Сипахи підняли ятагани, щоб від кісток відбиватися, аби яка розвітрена мертва рука чи нога не влупила по лобі та не вибила ока. Над волами, як пашає сподівався, кошлатими кожухами вивернулося до неба курище, і з нього ледь чутно захлюпав жіночий розпач. Настрій воно затоглий розквітнув. Хан Газігірей повертався не в порожній, Ай шов з ясиром. За волами від несвідомості і спраги ревли заслинені бугаї корови і телиці. Збита ратицями земля заліплювала худобі ніздрі Худоба оглядала крізь пил на своїх хазяїв, та зів'ялі господарі мовчки перебирали ногами, витирали.